الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على أشرف الأمبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد الرسول الأمين وعلى آله الطاهرين Wa Ashabihi Al-Akrabim Wa Man Tadi'akum Bi'irsa'in Hila Pada hari ini Saya bersyukur pada Allah SWT Yang telah memberi Kesempatan Untuk Berjumpa dengan Saudara-saudara saya Seiman dan Seislam Dari Jemaah Masjid Al-Hikmah di kecamatan Kudus ini sebuah kenikmatan besar ketika seorang muslim berjumpa dengan saudaranya karena iman, karena Islam. Semoga ibadah kita baik salat subuh yang kita lakukan dan yang lainnya Allah jadikan sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan amalan solek kita di sisinya nanti, kau muslimin yang semulia, kita sebagai ummat rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita semua mencintainya dan wajib mencintainya, nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam seorang hamba yang beritus oleh Allah سبحانه وتعالى untuk menjelaskan Islam, menjelaskan Al-Quran, merinci dan menjaganya. Maka kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah سبحانه Karena Allah mengatakan dalam ayatnya: "Rasul kami di Rasulullah itu bersuatu yang besar. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW untuk kaum ini. Di mana yang berfakir pada zaman bagi orang-orang yang benar-benar berharap. Kehidupan atau berharap ridho Allah dan kehidupan di akhirat. Wajah karomah kesiangan dan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang baik bagi orang yang banyak berpikir. mengingat Allah Subhanahu Wataala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai Allah dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang senang dan suka meneladani bimbingan-bimbingan beliau. Kau muslimin yang saya muliakan, dalam waktu yang singkat ini, ada salah satu bimbingan Rasul, alaihi as wassalam yang ingin kita pelajari bersama. Nabi. Tidak kurang-kurangnya Mengajarkan kepada kita Berbagai bentuk amal soleh Siang dan malam, pagi dan petang Berbagai amal soleh itu Dituntungkan oleh Rasulullah SAW. Di antara yang dicancurkan oleh Nabi Alaihismalam, wasalam. Sebelum saya melanjutkan, penting untuk diingat kita semuanya bahawa ketika disebutkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disyukurkan bagi kita untuk bersolawat kepada beliau. Demikian Nabi kita mengatakan dalam hati yang diluahkan ya, oleh Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya radhiyallahu ankum bin zikir dalil dahulu dan disami alaihi ya muhammad faqultu ami suatu hari ya Rasulullah berada di atas mimbar tiba-tiba Rasulullah mengucapkan ami ami ami tanpa para sahabat tahu apa sebabnya Rasulullah mengucapkan amin sebanyak tiga kali di antara yang disebutkan dalam doa tersebut saat Rasulullah ditanya Ya Rasulullah ala ma kenapa engkau mengucapkan amin wahai Rasulullah wala jalan di Jibril telah datang kepadaku Jibril kemudian dia berdoa dengan tiga doa Salah satunya yang saya sebutkan Celaka seorang hamba Yang telah disebutkan nama Rasulullah Nama engkau Muhammad di hadapannya, Tetapi dia tidak bersolawat kepadanya Ucapkan amin wahai Muhammad Maka aku mengucapkan amin Doa yang dipimpin oleh malaikat terbaik Yaitu Jibril dan diambilkan oleh manusia dan makhluk terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin yang saya kasihi di antara bimbingan Nabi adalah adanya doa dan zikir di waktu pagi dan di waktu petang terdapat banyak sekali zikir yang beliau ajarkan di waktu pagi maupun petang. Salah satunya adalah sebuah hadir yang diluangkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abi Dawud dan Imam Tirmiri dalam kitab Sunan Tirmiri dari sahabat Abu Hurairah R.A. Hadis ini juga dilukilkan oleh Imam Al-Mudziri Dalam kitabnya Al-Tarib Wal-Tarib Al-Imam Al-Mudziri Asyafi'i Rahimahullah Ta'lubun Ta pula Sebelumnya Al-Imam al, al Hafiz Abu Zakariya Al-Nawawalul Asyafi'i Rahimahullah Dalam kitabnya Riyadh As-Sali'in Juga menukilkan zikir dan doa di waktu pagi dan petang. Karena Imam Abu Dawud di dalam sunahnya menyebutkan sebuah bab bab al-Ahkam Nasabari al wal-Madhi bab tentang fikir fikir yang disyariatkan di, di waktu pagi dan petang. Salah satunya adalah hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah saw. Rabb Ya Allah, Dia berkata kepada Nabi: Ya Rasulullah, hulimi kalimat akuul hulna ida asqahdu ida amzain. Wahai Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, ajarkan kepada kami beberapa buah doa yang aku bisa mengucapkannya. Di waktu pagi dan ketika aku berada di waktu sore, di waktu petang. Maka baginda Rasulullah SAW mengajarkan. Kulia ya ala baga. Allahumma. wa min syarri as-sayfaali wa syarrih katakan ayah abaq doa ini Allahumma fa fi as-samaa wa fi ya Allah sang pencipta langit dan bumi yang dan perkara yang nampak. Rabbahul Yusya'idin wa Mariyah, engkau adalah Allah bercipta pemilih dan mengacu segala sesuatu dan engkau yang memiliki semua itu. Sebelum mengucapkan doa, diajarkan oleh Kabi untuk memuji dan menyanjung Allah sahabatnya. Salah satu adab di dalam berdoa kepada Allah adalah Menyebut nama-nama Allah Al-Busnah Menyebutkan sifat-sifatnya yang mulia Disebutkan dalam hadis ini Setidaknya tiga Nama mulia Allah dan sifat-sifatnya Fatihah sama wajibah Ya Allah untuk mencintai Langit dan bumi yang tidak ada contoh sebelumnya ini yang pertama kita mengingat kebesaran Tuhan Swasana Wada'an yang kedua Alimat Nabi Was Engkaulah yang Maha Mengetahui perkara yang lain termasuk yang ada dalam sembah barik kita yang ada di dalam hati kita doa ini. Mengingatkan kepada kita untuk selalu membersihkan niat. Untuk selalu mengevaluasi niat yang ada di dalam pelunggu. Karena di dalam ayat Al-Quran Allah menyatakan. Ibnullah A'adiyah tidak kesungguh. Sesungguhnya Allah itu. Maha mengetahui apa yang harus dikunci dalam pesan hari. Saat kita duduk di masjid ini. Saat kita berada di rumahnya Rumah Allah yang mulia ini Allah mengetahui Gerak-gerik hati kita Karena itu Hadis ini dan bikin ini Mengingatkan kita untuk Selalu sadar bahwasanya Allah selalu Memantau kita Dan mengikuti gerak-gerik kita Yang nampak terlihat Dan terdengar Ataupun yang tidak nampak Dari perbuatan hati dari. Semoga Allah menjadikan saya dan semua saudara saya muslimin sebagai orang-orang yang ikhlis, orang-orang yang mengikhlaskan ibadah tuntutnya satu-satu. Kau muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Kemudian dilanjutkan pujian kepada Allah dengan rabb kulli wa malikah. In qawlahi Allah Roh, segala sesuatu. Roh itu artinya pencipta, pemilik dan pengatur segala sesuatu. Terbitnya matahari, terbenamnya matahari, semua Allah yang mengaturnya. Turunnya hujan atau terjadinya hujan, Allah semua yang mengaturnya. Rizki manusia pada setiap harinya, Allah pula yang mengaturnya. Kesehatan, kematian, kehidupan. Hanya Allah SWT yang mengaturnya. Tidak ada selain Allah. Siapapun dia orangnya. Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik. Makhluk tercinta. Bukan hanya manusia terbaik. Tetapi makhluk. Tidak ada yang lebih baik dan lebih cinta yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al Quran, memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk memuji dan menyampaikan tentang dirinya dalam surah Saba yang Allah katakan, -la "Allah لا علَمَ غيرَ Katakan Wahid Muhammad Sesungguhnya aku ini tidak mengetahui perkara yang Kul la lam liku ni nafsi naf'an wa la warga Katakan Wahid Muhammad sesungguhnya aku Tidak memiliki untuk diriku sendiri Suatu manfaat dan suatu upaya untuk menghindarkan dari musibah dan kejerit Illa Allah. Kecuali yang memang dikendali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan aku tidak pulang mengetahui perkara yang daib Begitu Rasulullah s.a.w Terbukti hal ini Dalam kehidupan Nabi Kita ingat salah satu peristiwa Dalam perang Uhud. Salah satu pertempuran yang langsung dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Di saat itu, Nabi maju ke medan tempur dengan memakai baju perangnya yang terbuat dari besi dan pelindung kepala yang terbuat dari besi. Sebagai manusia biasa. Tiba-tiba di tengah-tengah pertempuran, datang sebuah anak panah Meluncur dengan kerasnya hingga menghujam ke pipi Rasulullah yang mulia dan memecahkan gigi gerahan Rasulullah SAW dan bersimbah darah hingga darah beliau itu membasahi jenggot dan dadanya. Ternyata Rasulullah tidak tahu perkara yang berada. Rasulullah tidak tahu bahawa anak panah itu akan datang dari lawan dan mengenai tubuhnya dan ternyata Rasulullah bukan manusia yang tidak mempan senjata tajam. Ternyata senjata tajam itu melukai tubuhnya. Nabi sebagai manusia, Allah sebagai pencipta, pemilih, pengatur segala makhluknya kaum Muslimim yang saya perlihatkan contoh yang kedua bahwa Nabi alaih islam adalah manusia yang tidak mengetahui perkara daib ketika di suatu hari ada seorang wanita yang unik disebutkan riwayat hari ini oleh Imam Bukhari dan yang lainnya seorang wanita dan hadiah sekerat daging kambing bagian pahat, karena memang dikenal Rasulullah adalah orang yang sangat suka kepada daging kambing, terutus pada bagian pahat. Ternyata semua tidak tahu bahawa daging kambing yang dihadiahkan tadi telah diberi racun, diberi racun padanya dan Rasulullah menyantap daging kambing tersebut. Menjelang wafat dan kematian beliau. Rasulullah menyampaikan kepada istrinya. Wahai isteriku, Bisa beliau sakit menggigil Beberapa hari menjelang kematiannya. wafatnya, Wahai istriku. Sesungguhnya pengaruh racun. Yang diberikan oleh wanita yang itu. Masih terasa pada badan hingga hari ini. Subhanallah. Taubatul Misi yang tahu perkara gaib secara mutlak hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan doa yang beliau ajarkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan mengucapkan asalah ila ila taala aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak ibadah selain engkau, ya Allah aku berlindung kepada dari kejelekan diriku dari kejelekan jiwaku ini yang pertama berlindung kepada Allah dari kejelekan Hawa nafsu dan jiwa kita Pada diri kita Ada hawa nafsu Ada jiwa kita Ada hawa nafsu yang Allah Mengatakan di dalam Al-Quran Innal nafsa La'ammaratun Bisurui Sesungguhnya hawa nafsu itu Selalu Selalu Memerintahkan kepada Perbuatan jelek Membisikkan kepada kita. Untuk berbuat jahat. Bermaksiat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka. Betapa butuhnya kita kepada pertolongan Allah. Untuk menghadapi kejelekan diri kita. Hawa nafsu kita. Oleh karena itu. Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam sallam. Serik di dalam selamanya. Ketika akan memulai khutbahnya, beliau mengatakan Wa'a'udhu billahi min syururi al-kusidah Wa'udh saji'ati ahmarinah Aku berlindung kepadamu ya Allah Dari kejelekan diri-diri kami Dan kejelekan perbuatan-perbuatan kami Ini yang pertama Permohonan perlindungan Dari Allah Subhanahu SWT terhadap kejelekan diri kita. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wahmin syirik sye'bah dan syirik". Dari, Aku berlindung kepadaMu ya Allah dari kejahatan sye'bah dan galaknya. Sye'bah adalah musuh. Setiap waktu berusaha menggoda kita. Sampai saat kita berada di masjid pun. Diganggu oleh Syaifal. Dibisikan-bisikan bisikan yang jelek. Seperti. Bisikan pria. Ingin dipuji. Ingin dilihat. Ibadahnya. Atau berbagai bisikan lainnya. Syaifal selalu berusaha untuk menjeuruskan kita kepada Qur'an. Demikian Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna syaitana lahum 'aduu." Fattafiruhu Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka posisikan dia sebagai musuh di antara upaya kita. Melawan kejahatan syaitan adalah berlindung kepada Allah. Jangan bersandar kepada diri kita. Jangan bersandar kepada ilmu kita. Atau kepada teman-teman dan kekuatan kita. Tapi bersandar dan berlindung kepada Allah SWT. Demikian syaitan yang Allah mengatakan wala tatbi'u khutwatasy syaithan yakallaka yanikuti jejak langkah dan perangkap-perangkap syaithan -perangkap. oleh karenanya kita butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala demikian doa ini ajarkan kepada Nabi kemudian beliau akhiri bibringannya dengan mengatakan kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu kulha اذا اصبحتا واذا امسيتا واذا احدثت مجعكك اucapkan doa dan zikir ini wahai Abu Bakar ketika engkau berada di waktu pagi yakni setelah terbit fajar hingga terbitnya matahari dan ucapkan pula zikir ini di waktu petang yakni sebelum terbenamnya matahari dan ketika Engkau akan tidur di malam hari, sehingga kajasa itu ulama menyebutkan bahawa doa ini diucapkan pada tiga kesempatan: di pagi hari, di sore hari, dan ketika kita akan tidur. Doa ini saya ulangi. Rasul mengajarkannya kepada Abu Bakar Siddi, Sahabatnya yang paling beliau cinta. اللهم فاتر السماء Ibadah kepada Allah dengan bimbingan Rasulullah SAW Semoga Allah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW Yang mencintai beliau dan beliau mencintai kita Amin ya Rabbal Adami Kurang lebihnya Saya memohon maaf jika ada Satu dua kata yang kurang berkenan Itu adalah murni Karena kebodohan dan kejahilan saya Dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapkan terima kasih kepada ta'amir Masjid Al-Hikmat Yang memberi kesempatan untuk kita Mengadakan kajian ilmu di pagi hari ini Semoga kajian kita ini Allah jadikan sebagai Ilmu yang bermanfaat Bagi saya pertama Dan saudara saya seiman Yang kedua Amin Allahumma amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Wassalamualaikum warahmatullahi